я бачив голод, суспільний хаос, розпад Радянського Союзу. Звичайно, не самий цей розпад мене лякав. Лякала неминучість громадянської війни, котра не може завершитися нічією перемогою, бо ніхто не бачить світ таким, яким він є насправді. Совість не дозволяла мені мовчати, але звертатися належало передовсім до тих, у чиїх руках перебувала ідеологія. «Бо хіба підеш з отакими проблемами, скажімо, в робітниче середовище? Хто тебе там зрозуміє? Та й до чого ти будеш кликати? До бунту? А що це дасть у загальній сліпоті?» Словом, я потрапив на вогнище, те палило тільки мене. Ніхто цього вогнища не бачив. Бачили людину, яка щось хотіла сказати, але виглядала при цьому ненормально. Бо яка ж нормальна людина в радянських умовах поставить під сумнів теорію Маркса? Я ще не раз повернуся до питання, чому марксистська догма повинна привести народ до загибелі. Це, мабуть, найважче піддається розумінню з боку теоретичного, хоч практика свідчить сама за себе. Якщо говорити коротко, то можна сказати. Марксова модель перелаштовує виробництво в такий спосіб, що промисловість і сама держава починають розростатися за рахунок виснаження земного гумусу та природних ресурсів взагалі. Це, схоже на ракову пухлину, Хворі клітини починають розростатися за рахунок здорових. Коли я побачив цю страшну небезпеку, полиці гастрономів ще не спорожніли. Вітрини були заповнені ковбасами, зельцями, соковитими окостами та іншим розкішним їдлом. Хто ж міг почути невдаху пророка, що стверджував, «Через два-три десятиліття ви все це зможете побачити лише у вісні». Звичайно, він божевільний. Що ж ще про нього можна було сказати? Кожному ясно, що людина в такому стані шукатиме друзів, які здатні розділити з нею болісну драму ідей, щоденну тривогу за долю народу. Найближчим другом моїм на той час був Наум Тихий. Між ними, по суті, не існувало жодних таємниць, Отож, коротко виклавши на папері те, з що чим я щойно ознайомив читача, вирушив до друга. Треба сказати, що Маркса в той період я не згадував зовсім, ні в позитивному, ні в негативному плані. Просто писав про природу додаткової вартості в її космічному розумінні. З Наумом ми були майже в усьому однодумцями. Отож, я був певен, що він мене зрозуміє найповніше і морально підтримає. Ні, я не збирався кликати його до боротьби за істину. «Мені просто потрібна була хоч одна жива душа, яка мене зрозуміє і, принаймні, не вважає божевільним». Довго читав Наум мої тези, викладені на десятку сторінок. Я залишив його самого в кабінеті, аби він міг зосередитися, а сам чекав присуду в сусідній кімнаті. Та ось нарешті він вийшов із кабінету, несучи мої тези у витягнутій руці – Тримав їх двома пальцями, великим і вказівним, ніби ці сторінки мали на собі колонії чумних бактерій, і їх треба негайно видалити з житла. Щоб якось заспокоїти Наума, я взяв із його рук тоненького рукописа і сховав до кишені. Вигляд Наума не обіцяв нічого доброго. Він був невдоволено похмурий, обличчя червоне від збудження і бурення. Трохи передихнувши, Наум почав говорити. Найперше він мені нагадав – що я ніколи не вивчав політекономії, принаймні на студентській лаві, бо, як відомо, після війни я до неї так і не дійшов. То яке ж я мав право братися за незнайомий предмет? «Ци ти, ти хоч розумієш, що заперечуєш Маркса?» вигукував він осудливо. «Ти що, збираєшся стати месією?» «Ні, Науме. Це просто об'єктивно викладена істина. Так виглядає світ. Невже сонце, яке годує людство, має меншу вагу, ніж особа Маркса?» Зараз уже не пригадую, як складався наш діалог далі, проте було ясно, що в цьому мешканні мені робити нічого, ні сьогодні, ні завтра. Я рушив до виходу, наум мене не затримував. На одного друга в мене поменшало, і, до речі, на друга найближчого. Там найдраматичніші відносини в мене складалися з Євгенією. Досі ми жили дружно, можна сказати, безконфліктно. Всі мої друзі щиро її шанували і залюбки вдавалися до її безкорисливих послуг досвідченого лікаря. Вона була своєю людиною в сім'ях Первомайського, Бажана, Головка, Голованівського, Полянкера, Усенка та багатьох інших письменників, яких і уряд, і громадськість вважали провідними. Мені це, звісно, річ імпонувало, я пишався своєю дружиною. В нас росли добрі сини, яких ми однаково любили. Дачу в письменницькому селищі Конча Озерна доглядали батьки Євгенії. Ретельні трудівники, котрі не шкодували власної праці. Їм на підмогу ми наймали хатніх робітниць. Це тоді не було проблемою, бо сільські дівчата намагалися якось зачепитися за Київ, аби звільнитися від колгоспної лямки.